Обшарпана юрба Командний пункт Джезаля, якщо так можна сказати про місце перебування такої спантиличеної безпорадної людини, стояв на гребні довгого схилу. Звідти відкривався прекрасний краєвид на неглибоку долину внизу. Принаймні, цей краєвид був би прекрасним у щасливіші часи. Тепер же він, ніде правди діти, був важній як неприємним видовищем. Основна частина бунтівників повністю зайняла кілька великих полів ближче до дна долини, і вони скидалися на темну, брудну, страхітливу заразу, що подекуди виблискувала ясною сталлю. Лише фермерський реманент і ремесницьке знаряддя, зате все це було гостре. Підозрілі ознаки організації було видно навіть із цієї відстані. Рівні регулярні прогалини між людьми, що дозволяли швидко переміщуватися гінцям і запасам. Навіть недосвідченому оку Джазаля було чудово видно, що це не лише юрба, а військо, і що хтось там знає своє діло. Найпевніше, значно краще за нього. Менше не такі організовані групи бунтівників були розсіяні по всьому краєвиду, і кожна з них була чимала сама собою. Бійці, яких відправили шукати харчів і води, обирали місцевість до чиста. Ця повзуча чорна маса на зелених полях нагадувала Джезелові орду чорних мурах, що повзе по купі викинутих яблучних шкірок. Він і близько не здогадувався, скільки там людей. Але з цієї відстані здавалося, що, мабуть, значно більше за 40 тисяч. У селі, на дні долини, позаду основної маси бунтівників, палав вогонь. Багаття чи будівлі там палали, важко було сказати, проте Джезель серйозно боявся останнього. Три високі стовпи темного диму здіймалися далеко вгору і розходилися, надаючи повітрю ледь помітного підозрілого смаленого запаху. Командир мусив подавати такий приклад безстрашності, якого просто не зможуть не наслідувати його бійці. Джизаль, безумовно, знав це. Однак, дивлячись на те довге пухили поле, мимоволі замислювався про безліч людей на тому його кінці сповнених такої зловісної рішучості. Його очі знову і знов позирали назад на його власні лави, такі ріденькі, вбогі і невпевнені. Джизель Моміхід кривився і не смикав себе за комірець. Ця клята штука досі здавалася надто тісною. «Як ви бажаєте розгорнути полк, сер? запитав його ад'ютант майор Обкер, не знати, як примудрившись набути з верхнього і водночас підлеслового вигляду. «Розгорнути... ну...» Джезаль чесно спробував відшукати хоч трохи доречні, навіть неправильні слова. Вже на початку своєї військової кар'єри він виявив, якщо вище за тебе є ефективний і досвідчений офіцер, а нижче – ефективні і досвідчені солдати, то не треба нічого робити чи знати. Ця стратегія чудово служила йому кілька комфортних мирних років, але тепер яскраво проявився єдиний її недолік – Якщо ти якимось дивом підіймаєшся до командирського звання, вся система завалюється. «Розгорнути!» – пробурчав Джизаль, наморшивши лоба і намагаючись удати, ніби він вивчає територію, хоча насправді майже не розумів, що це взагалі означає. «Піхоту подвійним строєм!» – вимовив він, згадавши шматочок якоїсь історії, почути колись від колами веста. «Отут за цим живоплотом!» Він лиховисно змахнув жезлом, показуючи на той бік краєвиду. Принаймні, жезлом джезаль чудово вмів користуватися. Допомогли численні тренування перед дзеркалом. «Полковник, звичайно ж, хоче сказати перед живоплотом!» – лагідно вставив Баяс. «Розгорнути піхоту подвійним строєм обабіч тієї віхи. Легку кавалерію серед отих дерев, важку кавалерію клином на віддаленому фланзі, де вона може скористатися відкритою місцевістю». Мах демонстрував дивовижну обізнаність із військовим жаргоном. «Арбалетників – одинарним строєм за живоплотом, де вони спершу будуть невідими ворогові і зможуть відкрити навісний вогонь по ньому згори». Він підморгнув Джезалеві. «Насмілюся сказати полковнику, що стратегія чудова». «Звісно», – насмішкувато відповів Обкер і розвернувся, щоб віддати накази. Джезаль у нього за спиною міцно взявся за жезл, а другою рукою – нервово потер Щелепу. Вочевидь, командування це щось незмірно більше, ніж просто чути від усіх сер. Коли він повернеться до адо, справді треба буде почитати якісь книжки, якщо він повернеться. Від повзучої маси люду в долині відділилися три маленькі цятки і почали підійматися до них. Джезаль, прикривши очі рукою, ледве розгледів, як у повітрі над ними рухається білий клапоть. Прапор переговорів. Джезаль відчув на плечі баязову руку, та вона його геть не тішила. «Не хвилюйся, мій хлопчику, ми добре підготовлені до насильства. Однак я впевнений, що до нього не дійде». Він з усміхом опустив погляд на безкрайню масу людей унизу. «Твердо впевнений». Джезаль палко шкодував, що не міг сказати те саме. Як на знаменитого демагога, зрадника і призвіця бунтів, чоловік відомий як дубильник – не відзначався нічим хоч трохи особливим. Він спокійно сидів на своєму складеному стільці за столом у джизаловому наметі. Чоловік середньої статури, зі звичайним обличчям під пишним кучерявим волоссям, у плещі нічим непримітного стилю і кольору, та з усмішкою на обличчя, яка натякала, він дуже добре знає, що перевага за ним. «Мене звуть дубельником промовив він, і мене призначено говорити від імені спілки пригноблених, визискованих і упосліджених, що перебувають у долині. Ось двоє моїх напарників у цьому праведному і цілком патріотичному починанні. Так би мовити, двоє моїх генералів. «Добродій Гуд!» – він кивнув у бік кремезного чоловіка зі схожою на заступ бородою і з сердитим набурмосеним червонястим обличчям. Котер Голст!» Сіпнув головою в другий бік на пронизливого типа з довгим шрамом на щоці і косим оком. Це честь для мене, насторожено відповів Джезаль, хоча, на його думку, вони більше скидалися на харцізяк, аніж на генералів. Я полковник Лютар. Знаю, бачив, як ви перемогли на турнірі. Елегантно фектуєте, друже мій, вельми елегантно. Ну, Джезаль був заскочений зненацька. Дякую. «Це мій ад'ютант майор Обкер, а це бояз перший з поміжмаїв. Добродій Гуд пирхнув, показуючи, що не вірить йому, проте добільник лише задумливо погладив себе по вустах. «Добре, ви прийшли битися чи домовлятися?» «Ми готові і до того, і до того», – Джезаль почав виголошувати свою заяву. «Закрита рада засудила методи вашої маніфестації та водночас припускає, що ваші вимоги можуть бути справедливими». Гуд глухо пирхнув. Та який у них вибір у тих падлюк? Джизаль завзято вів далі. Ну, вона наказала мені запропонувати вам такі поступки, продемонстрував сувій, який підготував для нього хов величезний із вигадливою різьбою на ручках та печаткою завбільшки зблюдця. Проте я мушу вас застерегти. Джизаль щосили старався говорити впевнено. «В разі вашої відмови ми цілком готові битися. Мої люди найкраще вишколені, озброєні і підготовлені з-поміж тих, хто служить королю. Кожен із них вартий двадцятьох серед вашої черні». Кремезний фермер загрозливо ригоднув. «Лорд Фінестер думав так само, і наша чернь надерла йому дупу, прогнавши від краю до краю його маєтностей. Якби він мав повільнішого коня, то його б повісили. Наскільки швидкий кінь у вас, полковнику?» Дубильник злегка торкнувся його плеча. Спокійно, мій полем'яний друже. Ми прийшли дізнатись умови, дізнатися, чи можуть бути вони для нас прийнятними. Може, покажете нам, полковнику, що там у вас, а ми подивимося, чи потрібно вдаватися до погроз. Джезаль простягнув важкий документ, і Гуд сердито висмикнув сувій у нього з руки, грубо відкрив і заходився читати і стріском розгортаючи цупкий папір. Що більше Гуд читав, то похмурнішим ставало його лице. «Це образа!» – грикнув він, коли закінчив і суворо поглянув на Джизеля. «Зменшення податків і якась хрінь про користування спільною землею? Та й ото, напевніше, ніхто не дотримає!» Він пожбурив сувій у бік до дубильника і Джизель ковтнув. Він, звісно, не натямав у цих поступках чи їхніх можливих недоліках, але гудова відповідь свідчила про те, що домовитися швидко явно не вийде. Очі дубільника ліниво оглянули пергамент. Ці очі, як помітив Джезаль, були різні. Одне блакитне, друге – зелене. Дійшовши до кінця, дубільник відклав документ і театрально зітхнув. «Цих умов вистачить!» «Справді?» – Джезаль здивовано вирічив очі, але далеко не так сильно, як добродій гуд. «Але ж вони гірші, ніж останні, які нам пропонували!» – вигукнув фермер. «Перш ніж ми обернули навтяки людей Фіністера!» «Тоді ти казав, що ми не можемо погодитися на менше, ніж землю кожному!» Дубильник скривив обличчя. «Це було тоді!» «Це було тоді?» – пробурмотів Гуд і вражено роззявив рота. «А що сталося з чесною платнею за чесну працю? Що з часткою від прибутку? Що з рівними правами за всяку ціну? Ти стояв там і обицяв мені!» Гуд рукою в бік долини. «Обіцяв їм усім! Що змінилося, крім того, що тепер Адуа для нас недосяжна? Ми можемо брати, що заманеться. Можемо, я кажу, цих умов вистачить!» Несподівано люто прогорчав Дубільник. «Якщо ти не готовий битися з людьми короля сам!» «Гуде, вони йдуть за мною, а не за тобою, якщо ти цього не помітив!» «Але ж ти обіцяв нам волю! Волю кожному! Я тобі довіряв!» Обличчя фермера обм'якло б від жаху. «Ми всі тобі довіряли!» Джизалі ще ніколи не бачив, щоб людське обличчя виражало таку цілковиту байдужість, як тепер обличчя дубильника. «Гадаю, в мене таке обличчя, яке викликає довіру!» пробурчав він, а його друг Голст зітнув плечима і витріщився на свої нігті. «То будьте проклятий! Будьте прокляті, ви всі!» Гуд розвернувся і сердито проштовхався за запону намету. Джазаль помітив, що бояс нахилився вбік і зашепотів майорові обкеру. Заарештуйте того чоловіка, перш ніж він покине нашу територію. Заарештувати мій пане, але ж під прапором переговорів. Заарештуйте, закуйте в кайдани і відправте до будинку питань. Клапоть білої тканини не може бути захистом від королівського правосуддя. Гадаю, розслідуваннями займеться очільник Гойл. М -м -м, звісно. Обкер підвівся, щоб вийти з намету слідом за добродієм, і Джизель нервово висміхнувся. Сумнівів не було. Дубильник почув цю розмову, проте він і далі всміхався так, ніби й майбутнє колишнього супутника його більше не обходило. «Мушу вибачитися за свого партнера, в такій справі догодити всім неважливо». Він пафосно змахнув рукою. Проте, не хвилюйтесь, я виголошу велику промову перед маленькими людьми і скажу їм, нібито ми здобули все, за що боролись, а невдовзі вони подадуться назад додому, не завдавши справжньої шкоди. Декому може й кортітиме здійняти бучу, я певен, що ви зможете влаштувати на них облаву без особливих зусиль, так, полковнику літаре? Ну, промирив Джизаль, геть не розуміючи, що відбувається. Гадаю, ми. Чудово! Дубільник підскочив на ноги. А тепер, боюся, мені треба йти. Безліч різних справ. Нам нема спокою, так, полковнику Лютаре, ані миті спокою. Він обмінявся довгим поглядом із баязом, а тоді вискочив на денне світло і зник. Якщо хтось раптом спитає. Прошепотів Джазалові на вухо перший з поміжмагів. Я сказав би йому, що ти вів непрості переговори із кмітливими і рішучими опонентами. про й зберіг самовладання, нагадав їм про обов'язок перед королем і вітчизною, благав їх повернутися до своїх полів і таке інше. Але ж... Джазалові захотілося розплакатися від спантеличення, Проте він відчував не лише страшенне спантеличення, а й страшенне полегшення. Але ж я якщо хтось раптом спитає. У боязливому голосі зазвучала нотка, яка натякала на те, що цей епізод вичерпано.